A Basztlag női hajóroncs A káprázatos MS Ancilus hajó Jőlandetből is látható volt, ha kimentél a Göholmen legészak pontjára. A horizont fölé emelkedett a messzeségben, Björk Fjárden másik oldalán. Távolról a vízfeletti kék ködben úgy nézett ki, mint egy dél-amerikai fenség, egy vízszintes téglalap a sziget fái fölött. A hajótest állandó célpontja volt tervezett expedícióinknak, amint telente beállt a fagy, de nem emlékszem, hogy valaha is elég bátrak lettünk volna tényleg elmenni oda. Az MS Ancilust a Viman hajógyár készítette, Svuncvalban a 60-as évek elején, és ez volt az egyik első magnetronhajó egyetlen turbinával. Azzal a kifejezett céllal építették, hogy ércet szállítson a Tundra útvonalon, de a Riksenergi felvásárolta, amikor a hurok projekt elindult. 1962 és 1968 között hatalmas mennyiségű követ és termőföldet szállított Prastfiardenbe, ahol a malark nevű mesterséges szigetcsoportot építették. Miután 1969-ben Alholmen mellett lerobbant, az MS ancilust kivonták a forgalomból, és a bastlagnői hajótelepre vontatták. Egy elhúzódó bírósági eljárás késleltette utólagos modernizálását, és miután a hajó hajógyár csődbe ment, az 1978-as uráli válság nyomán az ügy bizonytalan kimenet vált, míg a riksenergi, a helyiek és a naturvárt nyomására, 1995 tavaszán el nem bontotta a roncsot.